A mi szívünk meglepően gyorsan megszabadult a fotó emlékének terhétől. Ha valami szerencsés, véletlen folytán túléled a találkozást az abszurditással, az elméd mindent bevet, hogy törölje vagy blokkolja az ezzel kapcsolatos emlékeket. Dühöngtem ugyan, és miért meg tudtam volna folytani egy kanál vízben, de be kellett látnom, hogy a mobilföldhözvágásával felszabadított minket. A zsebembe csúsztattam az összetört telefont, titkon remélve, hogy még sikerül életre keltenem, vagy ha azt nem is, azért a média fájjaimat ki tudom menteni belőle. Legalább mászunk fel a legközelebbi dombra, javasolta Andrej Meglepetten pillantottam rá. Ez eddig eszembe se jutott. Mintha nem is létezett volna ilyen lehetőség. A kilátás miatt, hogy tájékozódjunk, és a tér is jobb lesz, magyarázta. Igazad van. Magaslaton biztonságosabb támogattam. Kercsel nem szólt, csak felállt és felvette a hátizsákját. Mia is csatlakozott, gondosan ügyelve arra, hogy ne kerüljön a közelembe. Gyalakvon figyelt. Éreztem, hogy minden egyes mozdulatomat szemmel tartja. Úgy helyezkedett, hogy Andrei mindig köztünk legyen. Ő azonban botladozva, egyensúlyát elelveszítve rakta egyik lábát a másik elé. Én egész jól bírtam a menetelést. Sikerült elterelnem a figyelmemet a gyötrő éjségről és átfagyott tagjaimról. A válszorgó társaságot kielőzve az áltam. A ha lehető legjobb utat kerestem, hiszen most az én vállamat nyomta a felelősség. Kercser örült, hogy egyáltalán menni tud. Bezsánszkit támogatta, miával együtt. Úgy imbolyogtak mögöttem, mint a The Walking Dead zombiai. Igyekezzetek, két óra van már, nincs sok időnk. Sürgettem őket. Értetlenül néztek rám, pedig másfél óra múlva sötétedni kezd. Nem sokáig vacakolhattunk. Elkivágtam a domnak. A vastag avarréteg minden lépésnél ki akart csúszni alólam, de nem érdekelt. Kitűztem a célt, és el akartam érni, más lehetőség nem volt. Pláne úgy, hogy ők hárman most tőlem fügtek. Ha kezdettől fogva én vezetem a csapatot, és nem kercsel, akkor elkerülhettük volna a húzós helyzeteket. Lassíts már! Szuszogott mögöttem Dávid. Nem látott, hogy nem bírja. Bezsászki felé intett a fejével. Sötétedésig fel kell érnünk, jelentettem ki. Őt meg itt hagyjuk. Megvontam a vállam, mintha nem is tartanám rossz ötletnek. Persze, nem gondoltam egészen komolyan, de hát egész idő alatt Bezsánszkit cseszegettük. Mia és Dávid azonban nem nevetett, éppen ellenkezőleg. Sötéten néztek rám. Ezök szerint egyszerében tilos lett Andrei rovására viccelődni. Te betéptél? Vádolt meg Mia. Ez váratlanul ért, övön aluli ütésként. Próbálom őket megmenteni, kiteszem értük a lelkem, erre egy ilyen hátba támadása jutalmam. Hogy mi van? szaladt fel a szemöldököm. Betéptél? mondta. Ja, persze, hogy ne? csóváltam a fejem hitetlenkedő vigyorral. Hiába tagadod, ismerlek, Erősködött. – Pont ilyen vagy, ha betépsz. Be vagy állva, tele vagy energiával. Ostobán viccelődsz, csúnyán beszélsz. Csúnyán beszélek. Miért? ki le az előbb. Hát én ugyan nem. Mit toltál? Mondd meg az igazat. Olyan szigorúan nézett rám, mint egy kibaszott inkvizitor. Semmit, az ég... Ne hazudj! Elengedte Oda Odalépett hozzám, szinte fröcsögött rám a nyála. Ha felbőszül, szeme van. A legkisebb vétséget sem lehet eltitkolni előle. Szánalmasnak éreztem, hogy tovább komédiázzok. Végül is jelentéktelen dolog volt. Jézusom, hát szippontottam egyet. Adj ügy! A nyílt beismerés mindig kibillenti a határozottságából. Most is megingott egy pillanatra, nem tudtam, mit mondjon. Olyan képet vágott, mint te most. Nem értem, miért fújjátok fel ezt ennyire. Pont ezek miatt a rosszalló felháborodott tekintetek miatt nem akartam ezzel előhozakodni. Most is úgy nézel, mintha ez bármin is változtatna. Oké, okay. időként szippantok egyet. De csak akkor, ha nagyon kell. Mint például abban a kibaszott erdőben. Három nap alatt totálisan kimerültem. Éhes voltam. Fáztam. Kercsel összeomlott, Andrei ájúldozott, miának felörlődtek az idegei. Ahhoz, hogy tenni tudjak valamit, mozgósítanom kellett az erőimet. A második világháborúban doppingolhatták pervitinnel a katonákat. Nekem meg nem szabad. Hát szippantottam egyet. Hiszen mondtam az előbb, hogy az első veszekedés után szükségem volt egy kis egyedül létre, hogy a magam módján birkozzak meg a helyzettel. Mit gondoltál, mit csináltam? Szerencsére számoltam vele, hogy megterhelő lehet a túra, úgyhogy hoztam magammal egy kis cuccot. Nem vagyok narkós. Legalábbis akkor nem voltam. csak kivételes helyzetekben kokszoltam, mondjuk, amikor a fisérfél lemezekért indultam a dili házba. Mi a jól kiszabolta. Volt még benne agy, amikor a felvételeket hallgattam. Kíváncsi vagyok, te elindulnál-e éjjel egy extébolydába dopping nélkül? Szóval, mi a akkor sem megalapozatlanul hisztizett? Én meg lényegében becsaptam. Bizonyos értelemben téged is, de biztos voltam benne, hogy ha ezzel kezdem, akkor olyan pofát vágtál volna, mint most. Egyetlen szavamat sem hitted volna el. Nem is hallgattál volna végig az előítéleteid miatt. Mondjuk a tribecs óta már nem tartom magam olyan acélosabb, mint addig. Gyakrabban kell az anyag, de ha eljutok a stori végére, talán megértesz. Vagy nem? Nekem nyolc. Szarok már mindenre. Csak ne bámulj rám ilyen fejjel. Nincs már sok hátra, mindjárt végzünk. Csak éppen pont a filálép pusztított rajtam a legtöbbet. És én még egész olcsón megúztam a többiekhez képest. Nem emlékszem, mit válaszolt Mia a kicsikart beismerésre. Az biztos, hogy semmi különösebben okosat. Nem éppen az az intellektől fajta. Habogott valamit olyan arccal, mintha belemártottam volna a nagy kést. Már meséltem, milyen parákat hozott magával a gyerekkorából, és ezek mindig bekapcsoltak az ilyen helyzetekben. Átvertem, elárultam, visszaéltem a bizalmával, stb. a többi, többi, ilyen fasságokat vágott a fejemhez. Ahó, épp a teknősödet próbálom megmenteni, próbáltam észhez téríteni. Mintha a falnak beszélnék. Hiszti ellen nincs orvosság de legalább láttam, hogy milyen is valójában. A barát bajban is perszik meg. A hisztérikus picsa még inkább. Kérlek, hagyjátok abba! avatkozott ki a párkapcsolati diskurzusba. Fel kell jutnunk a csúcsra. Ha úgysem találunk ki valamit, akkor nem tudom. Kihallatszott a hangjából a pánik. Nem is csodáltam. Az ő helyében én is pánikoltam volna. Rémületesen festett. Fakó, verejtékező, beesett arcával, és egyre ködösebb tekintetével. Ketyögett az órája. Nem voltam képben, hogy mi van a cukrosokkal, ha nem jutnak inzulinhoz, de tudtam, hogy gebasz van. Pontosabban szólva, láttam, hogy ha pár órán belül nem kapja meg a dózist, akkor neki annyi. Beleszédült a fejem, amikor belegondoltam, hogy mennyi kellemetlenség és magyarázkodás várna ránk miatta. Szívem szerint folytattam volna a megkezdett beszekedést miával, kitűnő nevezetés volt, de gondolnom kellett a közös jövőnkre is. Ahogy Dunkor nem mondta, a nők és a gyermekek megengedhetik maguknak a gondatlanságot. A férfiak nem. Menjünk, határoztam. Mia úgy szegeszte rám könnyel és fájdalommal teli szemét, hogy egy pillanatra elgondolkodtam, nem döftem-e bele tudtomon kívül mégis valamit. De nem követtem el semmi szörnyűséget, ő tolta túl. Gyakran csinálja. Én kész voltam lapozni. Az ügy érdekében lenyertem az összes szart, amit rám zúdított. Tovább indultam, ráadásul valamivel lazább tempóban, lehogy megint vinnyogni kezdjenek, maximális empátiát tanúsítottam. A terep fokozatosan változott, ahogy egyre magasabbra értünk. Megjelentek a sziklák, először csak kisebbek feküdtek az avarban és a száraz fűben, de később már igazi monstrumok álltak ki a földből. Vesződtséges volt a mászás, de végre nem kellett mindent a lábunkra hagynunk. A sziklába kézzel is belekapaszkodhattunk, fel tudtunk húzózkodni. A fény már gyengült, a napocska eltakarodott az anyjába, kihúnytak a fakoronákkal áthatoló sugarai. Versenyt futottunk az idővel. Nem csüggettem, nem lankadtam, szilárdan hittem, hogy sötétedés előtt felérünk a csúcsra. Bármit mond is mia, ha nem szippantok, akkor még mindig oda lentén feregnénk. Senki sem szedte volna össze magát, és nem vezetné a csapatot olyan határozottan, mint én. Most is úgy gondolom, hogy helyesen tettem. Pedig keményen megfizettem érte. És ezt törlesztem a mai napig. Nem én tehetek róla, hogy nem sokra rám minden szétcsesződött. Ha egy kicsit is támogattak volna a többiek, ha ők is oda tették volna magukat, akkor másként is alakulhatott volna. Kikeveredhettünk volna a privát Misner terünkből. Csak egy kis elszántság, egy kis erő és szétrugtuk volna a tribecseggét. De ezt rajtam kívül senki sem értette meg, és végül a mi seggünk lett szétrúgva. De istenesen! Eleinte még ígéretesnek tűnt a dolog, egy hosszú emelkedőn felkapaszkodva végre feljutottunk a csúcsra. Nem lapos volt, hanem meglehetősen hepehúpás terep, de felértünk. Csak egy kis tisztást kellett keresnünk a fák bokrok között. Erősen sötétedett már, de még láttunk. Ha találunk valahol kilátást, rögtön betájoljuk magunkat. Elindultunk a hepehupákon. Furán ismerős volt minden. Nem jártunk már itt? kérdezte Mia. Dávid megállt. Körbe pillantott. Jó jött neki a szünet, szégyelte bevallani, hogy alig bírja cipelni a szinte maga tehetetlen Andrejt. Ez itt olyan, mint egy sánc, mutatott a felség peremére. Kezdtem kapcsolni. Védősánc? Szerintem az. Védősánc a domb tetején, előtt a hosszú emelkedő. Zsibrica, nyögtem ki. Pont ide kapaszkodtunk fel az őszi expedíción. Zsibrica, forgatta a fejét kercsel, de az nem. Nekem, nekem is úgy tűnik, jegyezte meg Mia. De, habogott Dávid. Az légvonalban is megvan, vagy tizennégy kilométer nagy Trébecstől. És? Egész nap úton voltunk. Nem voltunk. Rengeteget hátunk. Szerintem ilyen távot nem tehettünk meg. Tamáskodott a pedagógusok gyöngye. Pedig olyan, mint a zsibrica. Erőskedett Mia. Keressetek kilátást, mielőtt besötétedne. Örökte Andrej. Egyre inkább úgy nézett ki, hogy a végét járja. Valószínűleg nem fenyegette azonnali halál, inkább az lett volna a tippem, hogy előbb csak az eszménetét veszti el. De jobbnak láttam hallgatni. Azzal biztatom őket, hogy van még időnk, megint csak utálatosak lettek volna velem. Szétszóróltunk hát a környéken, de csak annyira, hogy még lássuk egymást. Bezsánszki a földön ült egy kőreg támaszkodva. Sok hasznát nem vettük. De a Dávid fejlámpái praktikusnak bizonyultak. Ha ez a zsibrica, akkor két órán belül lent vagyunk a csitáron, kiáltotta Dávid. Választ nem kapott ugyan, de nem törődött vele. A közeli menekülés gondolata olyan idegfeszültséget indukált benne, hogy le kellett vezetnie valahogy. Ha ez a zsibrica, akkor csak egy köpésre vagyunk a kőbányától, aminek a közelében Andrei Murgás eltűnt, gondolta én. Szó volt róla, hogy a bánya környékén ingoványok találhatók, fűztem tovább a gondolatot fények pedig mocsaras vidéken szoktak megjelenni, nem? Nagy felfordulás volt a fejemben. Vadul örvény lettek benne az egymásba villongó gondolatok. Inkább nem szóltam, nem, hogy megint valami olyan szaladjon ki a számon, amiből felesleges vita kerekedik. Amúgy is az volt az érzésem, hogy milyen áll végleg elástam magam. Ráadásul egy szerencsétlen fasság miatt. Ha csak egy kicsit is vigyázok a szip után, talán észre sem veszi. Nézzétek! kiáltotta. A fák alá mutatott. Fejlámpája fénynyalábját is arra felé irányította. Oda rohantunk. Egyszerűen minden másodperc számított. Mi az? Mi van ott? kérdezte Kertcsál remegő hangon. Az utóbbi órák idegroncsot csináltak belőle. Erről tettem a szemem. Már majdnem teljesen sötét volt, nehezen rajzolódtak ki a részletek. Valami állt a fák között. Mi az? Dávid képtelen volt leállni. Először fel sem ismertem. Sárga rúd villant meg a fényben, rajta fémládika, mint egy posta postahivatal. Abban van a csúcskönyv, hadarta Mia. Rögtön kiderül, hogy a zsibricán vagyunk-e. a nádához, kinyitotta, és előhúzta belőle a vastagnaplót. Forgattam a fejem minden irányba, de nem tudtam megállapítani, hogy ez -e az a hely, ahol novemberben jártunk. Csináld már! izgult mi a felütötte a könyvet és beleolvasott. Igen, lélegzett fel. Közelebb hajoltam, hogy jobban lássak. Első hó 17-e, 7 óra 8 perc, mínusz 4 fok. 15-ször, zsibrica az idén. Fúj a szél, fúj a szél. Olvashatatlan aláírás. Az őrült bejegyzései, amiket több mint egy hónapja már olvastunk. A szám vagyunk, újjongott Dávid. A szám vagyunk. Bevallom, engem is elfogott az öröm. Átfogtam a vállát. A szám vagyunk. Ez nagy dolog volt. Végre tudtuk, merre járunk. Az pedig még örömtelibb hír volt, hogy két órába sem telik innen lejutni Csitárra. Ősszel már megtettük együtt ugyanezt az utat. Eltévedni nem lehet. Ne hívjunk segítséget, vetettem fel. Mire ideérnek, mi már régen len leszünk jár Csitáron. Azt meg el sem hinnék, hogy a zsibricáról nem tudtunk lejönni. Senki sem fog megszakadni, hogy lehozzanak egy 600 méteres dombról. Igaz, de akkor hajrá, mondtam, és elindultam vissza Andrej felé. Jézusom, sikkantott Felmija. Úgy hajtotta a földre a csúcskönyvet, mintha az belemart volna. Nyitott szájon állt. Rémülten járadta a tekintetét köztünk és a könyv között, aminek szétnyitott lapjai világítottak a fejlámpák fényében. Felvontam a szemöldököm, de kúszoltam, tartózkodtam minden provokációtól. Azt hittem, csak egy bogár ijesztette meg a nyírkos papíron. Dávid hozta a formáját. – Mi az? – Az utóbbi órákban ez lett a kedvenc mondata. – Meg akartam. Ősszel aláírtuk. Sikerült kinyögnie. Igen, akkor mind a négyen odakanyarizottuk az aláírásunkat a csúcskönyvbe. Továbbra sem értettem a nagy rémületokát. Nézzétek meg, sóhajtotta. Odalépni a könyvhöz, felemelni és fellapozni azt az oldalt, ahol az aláírásain találhatók, a legegyszerűbb dolog a világon. De nem akartam. Annyi jobb egyenes és balhorog után szívesen megkíméltem volna magam egy továbbitól. A szétnyitott könyvre irányítottam a fényt. Közönséges, ártalmatlan papír mégis olyan félelem szállt meg, hogy alig kaptam levegőt. Mi ez már megint? Mi jöhet még? Kercsel is dermedt terelt, de ő nem okult az eddigiekből. Még mindig nem fogadta el az új valóság térképet, ő tovább küzdött a régiért, az eredetiért, ami addigra bőven érvényét vesztette. Ostoba módon odalépett a könyvhöz, és lapozgatni kezdte. Igazi humanista. Bezsászki ott ájuldozik a földön, nagyon bele kellene húznunk, de hiába minden, a tanár úrnak meg kell vizsgálnia egy újabb, totál parát. A tanár úr házhoz megy a lófaszért. Mia is közelebb lépett hozzá, de csak óvatosan, mintha a könyv bármikor rávethetné magát. Dávid végre megtalálta a keresett oldalt, olvasni kezdett, és. Megkapta az áhított lófaszt. Hosszan, lassan fújta ki a levegőt. Meg sem mokkant, de a könyv megremegett a kezében. Isten barma, hát meg is érdemelte. Belefutott egy újabb abszurditásba, és nem tudott ellenállni óriási erejének. Minden abszurdításnak olyan gravitációs ereje van, mint egy fekete lyuknak. Hasonlítanak is egymásra. A fekete lyuk úgy keletkezik, hogy egy csillag összeroppan, az abszurditás meg úgy, hogy valamilyen észszerűség vagy logika összeroppan. Akaratom ellenére odaléptem, és én is megnéztem. A könyv egy ártalmatlan oldala. Egy rövid, búgyult a bejegyzés arról, hogy jártunk a Zsibricán. Alatta pedig az aláírásunk Bezsánszkijé, Mijájé, az enyém és Kercselé. És egy ötödik aláírás... Egy ötödik aláírás, aminek nem volt ott semmi keresni valója, de az aláírás ennek ellenére ott virított, egyértelműen a bejegyzésünkhöz tartozott. Ugyanis nem az utolsó volt a sorban, hanem ott díszelgett az én autogramom és a Dávidé között. Ha a végén lett volna, akkor ráfoghatjuk, hogy valaki utólag írta oda. De az idegen aláírás két eredeti között figyelt. Szépen egymás alá írtunk. Nem létezik, hogy a hely kimaradt volna, ahova autólag beírhattak egy további nevet. Ráadásul az az öt aláírás kétségtelenül ugyanazzal a kihagyogató tonnal készült. Visszaemlékeztem, hogy Bezsászki kotort elő a zsebéből, és adta, én meg forgattam a szemem, hogy micsoda szánalmas buzgó mócsing. Kizárt dolog, hogy ott felejtette, vagy pláne ott hagyta volna a tollát. Megpróbáltam kibetűzni a klik -szkrakszot. Krajcsovics vagy Krajcsovics találgattam. Senki sem válaszolt. Némán meredtek a könyvre. Közönséges vezetéknév, minden egyediség vagy bajós csengés nélkül, magasan a legfélelmetesebb szó, amit valaha is olvastam. Mond ez nektek valamit? Néma csend. Kercsel kurtán megrázta a fejét, mint amikor belerúgsz az ágyba. Érzed az ütést, de az első pillanatban nem is fáj. Viszont tudod, hogy egy-két másodperc múlva már nagyon fog. Megdermedsz. És a fájdalom megérkezik. Felkúszik a lábadból a testedbe, belemaral a agyadba. Ez is olyan volt. Az első pillanatban még nem fájt az elmének. De már hallani lehetett, ahogy kérdések tucatjai közelednek egy tézsévé sebességével. Mindhárman ugyanazt éltük át. Megkaptuk az ütést, megdermettünk és... Útól az abszurditás. Már akkor is jajdult fel Nia. Nem kellett többet mondania. Tökéletesen értettük. Összekapcsolt a zavarodottság élménye annak megtapasztalása, ahogy a dolgok természetes folyása gellert kap. Már akkor, már ősszel is ötem voltunk szeme előtt táncolt a magas, atléta termetű alak a hosszú, fekete hajával, mosolygós képével. Krajcsovics. Krajcsovics? Semmi. Csak az üresség, teljes idegenség. Nyomokban sem emlékeztetett senkire sem a név, sem az arc. Itt volt velünk. Tagja volt a csapatunknak, már az ősszel velünk volt, és a téli expedícióra is együtt indultunk. Azt a kurva! Biztosan én adtam neki tovább a tornat és a csúcskönyvet. Ő meg miután odakanyarította az aláírását, átpasszolt a kercselnek. Dávidra bámultam, ő viszonozta a tekintetemet, szavak nélkül ordítottunk egymásra. Semmi. Csak az üresség. Emléknek nyoma sem volt. Két fuldokló néma kiáltása a vakrémületben. Már akkor is, ragadt le a kérdésnél életem volt párja. A helyes kérdés, a legfontosabb kérdés azonban nem így hangzott. Nem mertem volna hangosan kimondani, de ott dübörgött az agyamban. Azóta. Hát nem azt jelzi az ötödik aláírás, hogy azóta már november elejétől valahol másut vagyunk, valahol egészen másút. Több mint egy hónapja elvesztünk a szabályok és tények egy másfajta rendszerében, de csak most veszük észre. Több mint egy hónapja bolyongunk a lehető legrosszabb útvesztőben olyanban, amiről nem is tudod, hogy útvesztő, nem tudod, hogy mélyen benne vagy, sőt, teljesen elvesztél benne. Kiszabadultunk mi akkor a tribecsi hegyekből, hazajutottunk egyáltalán? Valójában mennyi idő telt el azóta? Vagy november óta az erdőben bolyongunk, és minden emlékünk csupán illúzió? Vagy para az egész, és valóban csak pár napja bolyongunk? Tulajdonképpen mindegy volt. Akár valóság, akár képzelődés, az eredményen nem változtat. Sokkal többet veszítettünk, és egészen más módon, mint amit egyáltalán el tudtunk képzelni. 12 számrendszer, amiben a 12 tíznek írjuk. Igaznak tűnő mégis hamis emlékek. Dávid heroikus tetre szánta rá magát, összecsapta a könyvet, megszakítva ezzel az ötödik aláírásból áradó halkzúgást. Krajcsovic aláírással zavar volt a valóságban. Mint amikor az emberi régi oszcillátoros tévén behangol egy adót, éles a kép, de azért csak tekeri tovább a gombot, és a kép szép lassan elkezd szétesni. A csúcskönyv határozott becsukásával visszatértünk az éles képhez. Indulunk? Adtam ki a vezényszót, és elindultam. Biztam benne, hogy őket is mozgásra bírom, és sikerült. Visszamentünk Andrejhez. Meg sem mozdultam, mióta ott hagytuk. A kőnek dőlve elaludt a kimerültségtől. Nyitott szájából minden kiregzéskor hörgés hallatszott. De a nagyobb baj az volt, hogy csípős, acetonra emlékeztető szagárat belőle. Nem kellett orvosnak lennünk ahhoz, hogy világos legyen, ez rossz jel. Bezsánszki szervezetében kezd valami nem kóser történni. André, kej fel! Szólogatta Dávid, nem reagált. Andrej, kej fel! emelte meg a hangját továbbra sem reagált. Ez nem természetes alvás volt, hanem valami rosszabb. Kómába esett? mondta ki minnyájú gondolatát. Az Istenit! Dühöngött Kercsel. Ezzel nem számoltunk. Hirtelen tanástalanná váltunk. Mia eszmélt elsőként legugolt kihoz, és lekevert neki egy emberes pofont. Mivel ez hatástalannak bizonyult, megismételte a terápiás eljárást. Mia! Ne ülj és kegy. Próbáltam jobb belátásra bírni. Rám sem pillantott. Tudtamra akart adni, hogy számára már nem létezem. Új levest adott Andrejnek. Már egészen piros volt tőle az arca. A beesett verejtékes arcon remegés futott végig. Bezsászki szeme kissé megnyílt. Tumpa, ködös tekintettel nézett. De a fő, hogy újra öntudatánál volt. A zsibrecán vagyunk. Csak le kell menni. Magyarázta neki kercselt. Végig lefelé vezet az út, majd támogatunk. Kétlem, hogy Andrej ebből bármit is felfogott, de bólintott, és megpróbált lábra állni. Nehezen ment, a segítségünk ellenére is verítékben fürdött. Gyorsan megtámasztottuk hegyik oldalról én, a másikról Dávid. Mi a világított, hogy lássuk az utat, addig nem már teljesen besötétedett. Visszapotorkáltunk a fémládikát tartó sárgarúthoz, onnan vezetett a turista út lefelé Csitárra. Ismerjük, nem védhetjük el. Ebben az útban volt minden reményünk. Elindultunk lefelé. Az első szakasz volt a legmeredekebb és a legmegterhelőbb, le kellett jutnunk a védő sáncról. Aggódtam, hogy fogja ezt bírni Bezsánszki, de a mozgás jót tett neki, kisé erőre kapott. Viszont továbbra is kába volt, egy lépés sem bírt megtenni segítség nélkül. Ha nem kellett volna cipelnünk, akkor elégedett lettem volna a helyzet alakulásával, Mindjárt Csitáron vagyunk, bíztatta Kercsel. Rögtön mentőt hívunk. Annyi inzulillad lesz, amennyi csak akarsz. Végre kikeveredtünk a sziklák közül, és odalent a sötétben megláttuk Csitár elszórzt fényeit. Megdobogtatták a szívem ezek a közösséges fények. Ezek már a civilizáció, az emberek közelségének jenei. Persze még le kell másznunk a dombról, és át kell jutnunk a hegyen, de az már szinte semmi. A falu fényei erőt adtak, már is szaporában lépdeltünk. A legjobb az volt, hogy pontosan tudtuk, merre tartunk. És biztosítékként ott volt a turistaút is. Két vezetőszáron már nem lehet eltévedni. Az éjség, a kimerültség és az egyre fokozódó hideg már-már leterített, de a ragyogó fények melege erőtöntött belénk. Nincs már messze. Nincs már messze. Nincs... Egyszer csak kialudtak a fények. Nem maradt egy sem. A legmélyebb feketeségbe borult minden. Mi a szar? Sottogtam. A következő pillanatban újra kigyúltak a fények, visszaállt a rend. Áram szünet, szólt Kercsá bizonytalanul. Mentünk tovább. Bezsánszki maradék energiája is fogytán volt, egyre jobban éreztük a súlyát. Újra kialudtak a fények. A hirtelen támadt sötétségben szikrák táncoltak a szemünk előtt. Kurva élet! ordítottam. Legyen az áramszület vagy bármi más, további meglepetésekhez már nem volt erőm. Kigyúltak a fények. A falu a helyén volt. Kialudtak. Mint ha pislognának. Vagy lélegeznének. Belégzéskor fény, kilégzéskor sötétség. Kb. a harmadik alkalom után már nem gyúltak ki újra. Mozdulatlanul álltunk, csak a saját szívdobogásunkat és szuszogásunkat hallottuk. Erős acetonszak csapott meg. Épp nyitottam a számot, mondani akartam valamit, amikor a fények újra kigyúltak. Csak hogy most nem úgy voltak szétszórva, mint egy falu fényei. Óriási kör ragyogott a sötétben. Egyik fény sem lógott ki a szabályos körvonalból. Eltelt egy másodperc, azután még egy, aztán a jelenség eltűnt. Áthatolhatatlan sötétség szállt körénk, mintha mindenhova fekete tintát locsoltak volna. Abban pedig... abban pedig... micsoda? Mi a kibe franc francfene van abban a sötétben? Mert egyet biztosan tudtam azt, hogy Csitár nincs ott, semmilyen falu nincs ott. Hol vagyunk? A lidércfények biztonságot sugározva magukhoz csalják az úton lévőket, geometriai alapzatok állnak össze. Ez jutott az eszembe. Ha az agy kifogy a logikus magyarázatokból, azonnal talál magának logikátlant. A fuldokló a szalmaszálba is belekapaszkodik. Talán elődeink sem szoptak be minden ostoba mondát és babonát. Egyet viszont tudtak. A leghülyébb magyarázat is jobb, mint, mint a zárlat, amikor olyas valamivel találkozol, amire egyáltalán semmilyen magyarázat nincs. Valami teljes képtelenséggel. Mert akkor olyan üresség árad szét benned, hogy abba belehalhatsz. Akár rögtön, a helyszínen. Kercsel megrogyott térdelsegre ült, és olyan értetlenül pislogott, mint ha fejbe csapták volna egy deszkával ki teljes súlya rán nehezedett. Alig bírtam tartani. Összeszorított foggal, megfeszített izmokkal, a lehető legkíméletesebben lefektettem a száraz fűbe. Szerettem volna átölelni, vagy legalább megérinteni miát, de sokkos állapotá ellenére is ösztönösen elhúzódott. Még egy ilyen pillanatban a normális és a tébolyult világ közé ékelődve sem engedett közel magához. Petszmör multiversum. párózamos világok járatok, Ömlött kertcselből. Hadakozott a végérvényes záradat ellen, mindent beleadott a hiába való küzdelembe. Karsvashűz félelmélet? Tenzor egy járatok? Isten, Rosenhyd? Ontotta magából a fizikai kifejezéseket, mert szüksége volt rá, hogy hallja őket. Nekem meg szükségem volt, mi a érintésére és ölelésére. Mind vele akartunk kapaszkodni valamibe. ki hördült egyet a fűben. Rettenetes hang volt. Az aceton bűzt már nem lehetett kibírni. Andreja végét járta. Rojker, forró fekete lyukok, darált a kercsel. Számára a fizikai kifejezések jelentették a védelmező varázsigét a legnagyobb rossz, a megmagyarázhatatlanság ellen. Ugyanígy ismételgették mágikus igéiket több ezer éve az ősemberek. Nem sokat fejlődtünk azóta. Más varázsszavakat használunk ugyan, de a működési elvük azonos. Dávid minden erejét megfeszítve igyekezett az ismert fizikai jelenségek rendszerébe erőltetni mindazt, amit látott és átélt. Mindent beleadott, hiszen az életéért harcolt ha valami szétszabdalja a fejedben a sémát, aminek alapján az agyad elrendezése rendszerez mindent, amit érzékelsz, és ami körülötted történik, akkor neked annyi. Végérvényesen. És mindezt egyenes adásban nézhettem végig. A személyiség a működő elme felbomlását, mintha savban oldódott volna fel kércsel. Eszembe jutott a Jeffrey Dahmerről szóló dokumentumfilm. Guglis rá, ha nem mond semmit a név, ő néhány áldozatának élve meglékelte a koponyáját, és savatöntött az agyúba, hogy lássa, mi történik velük. Gyertsel úgy nézett ki, mintha koncentrált savatöntöttek volna a koponyájába. Superhúrok, Quantum multiverzum. Egyre nehezebben érthető szavakat okádott, egyre kevésbé artikulálva, miközben reszkető kezével beletúrt a hajába. Újra meg újra, újra meg újra, megállás nélkül. Csak a nem mozdult. Némán bámult az alattunk elterülő sötétségbe. Vála közé húzott fejével ilyet kislányra emlékeztetett. Megsajnáltam, de az is eszembe jutott, hogy ő hozta magára a rossz karmát, amikor összetörte a mobilomat. Én sem voltam kivétel. Kezdtem megzakkanni. Segíteni akartam nekik. Mindjárt segíteni akartam, de közben bosszantott, hogy szét van baszva a telefonom, és semmiről sem készítetek felvételt. Ha kilépsz a hiperszférából, visszajutsz oda, ahonnan indultál. Ciklikus, párhuzamos világok, végtelen száma a sammás. Dávid szómenése érthetetlen dolog hangokba csapott át. Az én gondolataim leragadtak a mobilom körül, elképesztő fasságok hűtöttek az eszembe. Kercselt látva például arra gondoltam, hogyha működne a telón és rá lenne töltve a Liderc című szám, akkor most biztos lejátszanám neki. Így ez az erdő van, ne vagy Ez az elképzelés kicsinyes kár örömmel töltött el, talán még el is nevettem magam. Ki tudja, a zeneterápia akár magához is téríthette volna Dávidot. Megbabonázva bámultam. Élőben sosem láttam még ilyen összeomlást csak filmekben. Különleges állapotba kerültem. Zúgott a fülem. Minden élesebbé vált. Görcsösen figyeltem az előadást. Valahogy úgy, mint Tom Hanks a Ryan közlegény megmentése nyitó jelenetében. Biztos emlékszel arra pillanatra, amikor zúgni kezd a füle, és mozdulni is képtelen. Én is megdermedtem. Az érzékeim kikapcsoltak, mintha az agyam le akart volna kapcsolódni a környezetemről, a tribecsről, mindenről. Shut down. Úgy éreztem, hamarosan reszett következik. A rendszer hideg újraindítása. Mi ház az őrdőben, nehogy megegyen a lédehómerc. Ez szólt a fejemben. Dallamtapadásnak hívják ezt a jelenséget, ha jól tudom. Képtelen vagy megszabadítani az agyad egy dallamtól vagy egy dallam töredéktől, folyamatosan azt játsza le az elmét körbe-körbe, és minden körben lecsippent egy kicsit a beszámíthatóságodból. Nem tudom, mennyi időt el így, de nem sok változott, mire feleszméltem újra. Kercsel még mindig a haját szántotta, de szerencsére már Némán. Mia ugyanott állt, meg sem mozdult. Nem tudom, melyik volt jobb a kétféle reakció közül, ahogy azt sem tudom eldönteni, kit borított meg súlyosabban a megmagyarázhatatlan. Egyben azonban biztos voltam. Egyikül sincs acélos állapotban.